«До Захода. Ти й далі стверджуєш, що це Магратея?» «Звичайно», – відповів Заход. «Ти ж сам чув голос на плівці. Припустимо, припустимо, але й досі ти не пояснив нам, яким чином ти її відшукав. Непозоряному ж Атласу? «О, все значно простіше. Досить було покопатись у державному архіві, зробити кілька логічних висновків і мати трішки таланту. Тільки і всього. А золоте серце ти викрав лише для того, щоб дістатися сюди, так? Я викрав корабель, щоб пошукати багато чого. Багато чого». Здивовано, перепитав Форд. Наприклад? Не знаю. Що-що? Я сказав, що не знаю, чого шукаю. Себто як? Тому що... Тому що мені інколи здається, якби я знав це точно, у мене б нічого не вийшло. «Ти з гузду з'їхав?» «Так не виключено, що з'їхав», – спокійно сказав заход. «Про себе я знаю не більше, ніж потрібно в даній ситуації. А дана ситуація не дуже для нас сприятлива». Запала тиша. Форд Занепокоєно позирав на захода. «Послухай, ну, старий, якщо ти збираєшся, – почав Форд, – постивай. Перебив його заход. Я хочу тобі дещо сказати. Я роблю те, що мені хочеться робити. Закортіло мені чогось, я зразу ж до діла. Захотів стати президентом галактики і став. Захотів мати золоте серце і маю. Захотів знайти Магратею і знайшов. Коли з багатьох варіантів я обираю один, він автоматично виявляється єдиним вірним. Це так само, що носити в кишені всегалактичну кредитну картку. Тебе обслуговуватимуть будь-де. Але варто зупинитись і замислитись. Навіщо мені це? Як мені таке спало на думку. І зразу виникає незбориме бажання перестати думати взагалі. От як зараз, наприклад. Увір, мені нелегко про це говорити. Заход замовк, тоді зморщив чоло і продовжив. Сьогодні вночі я знову про це думав. Скидається, що пів голови у мене не працює як слід. Ніби хтось користується моїм мозком. Обміркувавши все разом, я дійшов висновку, що це хтось. Відмежував частину мого мозку від мене самого. Цікаво, подумав я, чи існує спосіб перевірити ці здогади. Я пішов у лабораторію і підключився до енцефалографа. Проробив усі можливі і неможливі медичні трюки з обома головами. Все те, що робили зі мною, перед призначенням на посаду президента. А нічого гісінького. Принаймні нічого нового. Тести показали, що я розумний, вразливий, безвідповідальний, що на мене не можна покладатись, і що я екстроверт. Ніяких аномалій. Тоді я почав вигадувати все нові і нові тести. Нічого. Я наклав результати досліджень однієї голови на результати другої. І знову нічого.